Вручив мені записку, у якій повідомлялося: В селі Єстшембя. Мене чекає полковник польської армії Крайової. Я був зацікавлений у цій зустрічі. Полковник, за даними агентури, легально проживав у Кракові. Мав своїх людей у військових частинах вермахту, в комендатурі, на залізниці. Порадились і вирішили піти у трьох. Капітан Собінов, він усе ще залишався у загоні Тадика, радист Мак і я. Одягли польські плащі-капелюхи, під плащі автомати-пістолети по парі гранат. Ось і є стшембя. Зупинилися у гайку. Провідник зв'язковий зник і незабаром повернувся. За ним ішли побук і невідомий чоловік, Схожий на колобок. Пан Михайлов звернувся до мене побук. Маю честь відрекомендувати вам полковника Яника. Яник відразу ж почав запрошувати нас на квартиру, щоб у домашній обстановці обговорити деякі питання нашого співробітництва у боротьбі проти швабів. Сказав, що квартира призначена для зустрічі цілком безпечна. По-перше, вона належить солтису, довіреній особі окупантів, по-друге, у господаря весілля і поява гостей нікого не здивує, по-третє, господаря попереджено, що головою відповідає за безпеку нашої зустрічі. Якоюсь дивною видалась нам ця розкішна хатня обстановка після лісового життя. Солтис запросив до окремої кімнати. Сюди ніхто із гостей не заходив. Роздяглися і вийшли до святкового столу. Для годиці посиділи, пригостилися і знову повернулися до своєї кімнати. Сіли грати у преферанс. За грою з'ясували усі питання, які нас цікавили. Полковник дав мені два рекомендаційні листи до своїх людей на залізничній станції. Його повідомлення про Краківський гарнізон підтверджували дані нашої розвідки – ми домовились про постійний зв'язок, про координацію і погоджені дії наших диверсійних груп. Тепло попрощалися. Чекаємо обіцяний центром вантаж. Три ночі підряд з 10 по 12 жовтня, на галявині біля Козлуки, чергували бійці, кілька разів розводили багаття. Літака не було. 13 жовтня до нас прибув командир сусіднього польського загону Зенек. Повідомив, що до них прибилася якась радянська десантна група. Домовились про зустріч. Надвечір прийшли десантники. Дізнаємось, що приземлились вони в 60 кілометрах західніше визначеного району. Другого дня група змушена була прийняти бій з фашистами. Розвідника Гришу тяжко поранено. Командир групи, капітан Павлик, побажав залишитися із нами до розпорядження командування. У цьому і ми були зацікавлені. Не можна зловживати гостинністю польських друзів, тим більше, що гітлерівці – полювали за нашою рацією і могли засікти розташування загону. Треба було відокремити. Але для самостійних дій не вистачало людей, зброї. І от прибула група Павлика. Нас 26. У ніч на 19 жовтня ми залишили загін Тадика. В трьох-чотирьох кілометрах від Козловки на узліссі чекаємо вантажу з центру. На світанку 20 жовтня мене розбудив Вартовий. Наближається група озброєних людей. Ми приготувалися до несподіваної зустрічі. Щільний туман довго не давав можливості побачити незнайомців. Чувся сухий кашель, хрипкі голоси. Нарешті на відстані 15-20 метрів замаячили у тумані постаті.